Ifahamu dawa ya kiafrika inayotibu bawasili kuharaka zaidi. Ni kwa hisani kubwa ya Dr. Mkari Malela Hebalist Clinic. Mwandaaji ni Dr. Riziki Mkari Malela, mimi naitua Ananias Edgar. Pokea salamu kutoka kwa Dr. Riziki Mkari Malela. Unendeleaje mwa Afrika, anauliza Dr Riziki, basi kama umzima na unendelea vizuri leo awadiyot naataka kuwapata rifanjema. Kuasasa unaweza kuyafuatilia masomo Dr Riziki mkarimalela na shule za wagonjwa limbali, kupitia website yake ya kwa www dot drmkarimalela dot co dot t z Lakini pia kwa riambali na hadi karibu, unaweza kupanga appointmenti yako yako na na Dr. Riziki Mkarimalela Mapema. Kupitia kuni webseti yake hio, ni kupitia huko utaweza kupanga tare. Muda na siku unaweza kukuutana na Dr. Tena bi la usumbufika bisha. Ingi hapana rudia Tena www dot drmkarimalela dot co dot tz Lakini pia doctor na umbarradi kwenye kukuchelewa kwa leti ya masomu haya kuwakati na kuahidi kutoa makala his kilowakati. Dugu wanafrika leo doctor Rizik yadapenda kuzungumzia kuhusu tiba ya ugonjwa wa baasieli. Hiyote ni mara bada yakupokea simnyingi zawagonjwa wengine chinga mochi wagonjwa huu. Na kuomba elimu ya kujitibu bila kufanyo upasuaji kwa njia za kisayansi zirizobuniwa na wazungu. Kwa lengo la kujipatia kipato, anasema Dr. Riziki Mkari Malela. Ikumbu kwekua, Afrika tumejali wa nguvu kubwa ya utabibu kupitia mitiasiri ya kia Afrika. Ila changamoto tulionayo ni kutokuwa na utambuzi na ujuzitha biti wa mtigani unautibu magonjo yapi. Changamoto ya pili tumiaminishwa na mabiberu kuwa, tiba zaki Afrika ni uchawi. Hili wawo waendele kutafuna feathers a maskini wanyonge kupitia magonjo wanayatengeneza wawo. Anasema Dr. Riziki, ukitaka kupata masumua haya na mengine yumengi tu, utembelea website yake. Sasa bas, kwanza kabisa Dr. Riziki atoe ufufanuzo ni nubawasili. Mawasili ni kijinyama au kiji uvimbe kidogo kina chujitokeza katika njia ya haja kubwa, au hata haja ndogo hasa kwa kinamama. Kijinyama hicho kinapujitokeza hukua na kupelekea kwa kirefu na pindi unapujisaidia. Kijinyama hicho huchomoza na kutangulia kwa mbele kabla haja kubwa au ndogo. Na hivyo huwa kero kwa mgonjua. Sababu, zinazo pelekea ugunjo huo ni pamuja na kufunga choa au kupata cho kigum kwa mudamrefu, kushiriki ngono ya kinyumi na mombile. Uze, kadri ya miaka inavosogea andivyo inavokuwa raisi kupatu na ugunjo huo kwa baadhi ya watu. Kuwarisha sana kwa mudamrefu. Sababu, uza kurithi. Baadhi ya watu wanaweza kurithi, uzaifu wa ukutahuwa wanjia haja kubwa, Ingawa ni asilimiando gosana, sababu nyingine ni pamboja na kunyanyua viuma vuzito, kutumiwa viuo vya kuka, mfadhaiko au msongo mawazo, vuzito na uneno kupita kiasi na kadalka, hizo ni sababu cha cheme ungoni moja sababu nyingi, zinazo pelekea ugonjohu, ana sema Dr Rizikimkarimalela, dalikuza ba wasili ili usio na masolea kujuliza pindo pata podali rhizi, moya. Maumivu wakato kujisaidia haja kubwa. Mbili, kinyesi kwa nadamu wakato kujisaidia. Tatu, muasho sehemi haja kubwa. Ne, uvimbe au kinyama kujitokeza sehemi haja kubwa. Tano, haja kubwa yaweza kujitokea tu muda wote ghafla. Sasa basi, utaweza aje kujitibu ugonjohuo kwanjia ya asili. Dokta Riziki na sema, Ili kujitibu ugonjohuo kupitia tiba zaki Afrika, tafuta vitu vifuatavyo. Moja, jumba lakono kono. Mbili, habatisoda ya unga. Tatu, maganda ya karanga. Nne, shabu. Bada ya hapo, saga vizuri dawahizi kisha changanya na mafute ya mbalika. Utatumia kupaka mahali palipuathirio na bawasili na Utapaka kutuwa marambili yaani mawio na machoeo kwa muda wa wiki moji hadimbili. Endapo ni tatizo la mudamrefu. Sambamba na dawa hiyo ya kupaka pia inambatanisho na dawa ya kunyua ilikuwa kini cha tatizo kuepuka tatizo kujirudia. Endapo utashinduwa kuanda dawa hiyo kulingana na mazingira ulipo au gumwa kupata vitu hivyo. Wasiliyana na Dr Riziki mkarimalela kwa nambari zake, anza na ala makujumlisha mbili tanoto, tano, saba sita sita, sifuri ne, sifuri sifuri tanosita. Au anza na ala makujumlisha mbili tanoto, tano, saba moja sita, saba tanoto, saba tatu saba tatu. Kupata dozuka mili ili ukatika vipimo malum kwa garama na fusa na. Ukilinganisha na garama ya upasuaji mara ufikapo katika mitambu ya mabiberu. Doktor Riziki Buwana, Afrika tumibarikiwa sana. Tumijaliwa kila neema, hasa hasa miti. Mimea na matiri yombalimbali yanoyosaidia kutibu magonjo yombalimbali ila hatu zitumi. Nakumbuka nilipokuwa mdogo nikipata matatizo ya mtoto ajicho, babu yangu alikuwa na nifunga na nyuzi-nyuzi za tawi la mkongeshingoni. Na kisha kuni paka da wa fulani hivi kuzunguka jicho iliyouzi kikatikatuni na jicho limepona kuhondo ushuhudamba au niriuishi lakini pia hataweewe uno ushuhuda akupo na mara zifu la ni fulani ni kupitia tiba zazi ni sindiyo basi muandiki y Doctor Riziki ushudawako na ujumbe wako kupitia website yake ya kwa www dot drmkarimalela dot co dot z Aue emaili yake info ati dr mkalimalele dot co dot z. Kama kalaigia yo dr Riziki tazungumzia faida ya mtu amige anama jabuyaki wakina. Bada ile awali kutoka ambayo bado imetema maswali kwa baadhi wato. Pia kumekuwa na maswali mengi sana kuhusiana na, na mwendelezo faida zamiyamungeke wa, za wa sehemia pele. utambuwa zaidi faidana mvutu ajabu kupitia mnye mangekewa. Lakini pia Dr. Riziki awaombe rathi katika hilo na kuwaidi ufafanuzi zaidi unakuja katika sayamia pili na wala hatuangusha. Anasema hayo Dr. Riziki mkari malela anayipatikana kwa sim namba, ansa na alama kujumlisha mbili tano tano, saba sita sita, sifuri nne, sifuri sifuri tano sita. アう、アンザナラマクジュムリシャンビリタノタノ、サバモジャセタ、サバタノ、サバタト、サバタト。ウジュムベワレオ、ワドクターリゼキニコワンバ、ワンラブアフリカ。マンダアジニドクターリゼキムカリマレラ、メミナイトワ、アナニアスエディガ。